Pista 20 Cum a fost descoperită America În istorie există puține personaje a căror viață să fi fost atât de misterioasă ca aceea lui Columb. Actualmente nimeni nu poate stabili cu o certitudine absolută locul nașterii sale și nici ceea ce este și mai ciudat, cel unde se află mormântul lui. Blasco Ibaniez, În Le Mister de Columb. 1928 Trebuie să reținem că indiciile care ne îngăduie să tragem concluzii cu privire la existența unor vechi legături între lumea veche și lumea nouă alcătuiesc un ansamblu compact cu caracteristici variate. Însă și această diversitate care face ca ele să fie uneori independente unele de altele și să se lege de regiuni și activități omenești atât de diferite, arată că în umbra lor se ascunde un sâmbure de adevăr. Paul Hermann în L'homme à la découvert du monde, 1961 Dicționar explicativ al limbii române, 1975 A descoperi A găsi un lucru căutat, necunoscut sau ascuns, a afla, a pătrunde o taină, un mister. Originea controversată a Amiralului Mării Ocean cele două morminte ale lui Columb, uimitoarele dezvăluiri ale unor hărți medievale, sursele de inspirație ale lui Piri Reis, extraordinara călătoria lui Leif cel Fericit, fiul lui Eric cel Roșu, piatra de la Kensington și harta de la Yale. Columb a descoperit din întâmplare America, ipotezele lui G. R. Enterlin, din orice enciclopedie putem afla că un anume Cristofor Columb, în italiană Cristoforo Colombo, în spaniolă Cristobal Colon, navigator, a plecat în 1492 cu trei caravele din Palos spre India și Cipangu, Japonia, și a descoperit la 12 octombrie la celui așan insula Guanahani din arhipelagul Bahamas, apoi Cuba și Haiti, Hispaniola, Española. A efectuat în total patru călătorii, într-una din ele, a treia, atingând și coasta nordică a Americii de Sud, iar în ultima, coasta Americii centrale, Panama, în căutarea unei treceri spre Oceanul Pacific. Sunt în linii mari singurele date sigure din viața celui care a descoperit, de fapt redescoperit, lumea nouă, continent care, ironia soartei, nu va primi numele lui, ci pe al florentinului Amerigo Vespucci, preferat, nu se știe prea bine de ce, de cartografii de la începutul veacului următor. Numele America apare pentru prima oară în lucrarea Cosmografie Introductio a geografului Loren Martin Waldseemuller, apărută în 1507, titlu care astăzi nu ne pare potrivit fiind vorba de o lucrare de geografie, iar nu de astronomie. Pe vremea aceea nu se prea făcea deosebire între Terra și Cosmos. Câțiva ani mai târziu, în 1515, pe globul lui Johannes, Schoner, noul continent cu contururile deocamdată destul de aproximative, este de asemenea numit America, nume ce va fi definitiv consacrat în 1538, când încep să apară hărțile flamandului Gerhard Kremer Mercator. Trei veacuri mai târziu, Humboldt, care a întreprins o lungă călătorie în America, va scrie Cât privește numele acestui continent, nume unanim recunoscut și consacrat prin folosirea lui timp de mai multe secole, el constituie un monument al nedreptății omenești. Încheiat citatul Se cuvine să adăugăm că Amerigo Vespuci, ponegrit și înfierat ca impostor vreme de veacuri, începând cu cronica lui Las Casas, și sfârșind cu lucrările enciclopediștilor francezi, nu are nicio vină după cum au arătat cercetările întreprinse pe la mijlocul veacului trecut. Însuși Humboldt, vorbind despre călătoriile Florentinului, precizează Anumite împrejurări fericite i-au adus gloria, iar această glorie a apăsat vreme de trei veacuri ca o grea povară asupra amintirii lui, căci a furnizat un motiv pentru a-i se ponegri caracterul. O asemenea situație este foarte rară în istoria nenorocirilor omenești. E un exemplu de rușine care crește odată cu faima. Încheiat citatul. În încercarea sa de a reabilita memoria lui Vespucci, Humboldt este totuși prea îngăduitor. Chiar dacă nu are vreo vină directă în stabilirea numelui noului continent, cercetătorii sunt astăzi de acord că celebrele sale scrisori sunt în bună parte pură ficțiune. Din cele trei călătorii ale sale spre Indii, numai a doua este istoricește confirmată de documente, prima călătorie fiind o dublură fictivă a celei de a doua. Vorbind de a treia călătorie care i-a adus de fapt faima mondială, Vespucii, de profesie cărmaci, pretinde că ofițerii portughezi de pe Caravele l-au ales capitan al expediției și că, navigând de-a lungul continentului sudic, ar fi ajuns în dreptul paralelei 62 de grade. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ar trebui socotit primul navigator în apele antarctice. Dar este mult mai probabil că scrisorile sale, una către bancherul medicii datată 1503, cealaltă către Soderini, în anul 1504, astăzi păstrate numai în traduceri, sunt izvorute din imaginația sa prodigioasă. Nu se cuvine, deci, să-l socotim pe Amerigo Vespu, ci un explorator al apelor antarctice, ci mai degrabă un precursor al literaturii științifico-fantastice. De altfel, dacă numele lui n-ar fi fost păstrat în denumirea Uriașului continent din emisfera vestică, probabil că ar fi fost datuitării. Afirmația de mai sus că, în linii generale, singurele date sigure din viața lui Columb sunt relatările asupra călătoriilor sale corespunde strict adevărului. Nu-i cunoaștem nici măcar data nașterii care prezintă largi variații în funcție de indicațiile neconcludente ale unor surse și părările unor autori, între anii 1435 și 1456. Această incertitudine a influențat enorm numeroasele lucrări, fie strict biografice, fie romanțate, care s-au scris despre el. Dacă era născut în 1456, în momentul când pornea în istorica sa călătorie, avea 36 de ani. Era deci un bărbat în plină vigoare a maturității. Iar dacă se născuse în 1435, era un bătrân de 57 de ani. Bătrân având în vedere media de vârstă din secolul al XV-lea. Unele documente stabilesc data lui de naștere fie în 1446, fie în 1451, dar aceste date vin în contradicție cu însăși unele afirmații ale lui Columb. Pe de altă parte, istoricul spaniol Andres Bernaldez, autorul unei istorii a regilor catolici, afirmă categoric Colon a murit în vârstă de vreo 70 de ani. Cum Bernaldez a fost contemporan cu Columb, a murit în 1507, Columb în 1506, și se pare că l-a cunoscut personal, înseamnă că data nașterii amiralului trebuie plasată în jurul anului 1436. Avem, prin urmare, de unde alege. 1435 sau 1436 sau 1446 sau 1456. Însuși columb, în diferite documente, petiții, memorii, jurnale, este reticent, ba chiar voit confuz în privința anului cât și locului nașterii sale. Vreo 20 de orașe ridică pretenția de a fi locul său natal, între care numai în Italia sunt 11. Genova, Savona, Cucaro, Nervi, Pradello, Onelia, Finale, Quinto, Palestrella, Albizola și Coseria. La acestea trebuie adăugate orașele Calvi din Corsica și câteva orașe din Spania, în provinciile Estramadura și Galicia. E adevărat că, spre sfârșitul vieții sale, Columb a pretins că este originar din Genova, dar, după părerea câtorva biografiai săi, a făcut-o pentru a da mai multă greutate memoriilor sale către suveranii Spaniei, memorii în care ridica pretenția de a fi recunoscut oficial ca proprietar al întregii lumi noi. Genova dăduse câțiva mari amirali. A fi originar din această Republică maritimă, eterna rivală a Veneției, adăuga un plus de prestigiu oricărui navigator. Genovezii au luat de bună această afirmație a lui Columb, i-au descoperit și un arbore genealogic. Tatăl său, pretind fusese cârciumar și postăvar, iar în vremurile mai noi, i-au ridicat și o frumoasă statuie în piața de lângă gara principală, nu departe de acea parte a portului unde se află și Palazzo Doria, reședința altui mare amiral, acesta indubitabil genovez. Cum arătam, istoricii pun la îndoială originea genoveză a lui Columb, unul dintre ei, Pereira, autor al unor interesante lucrări despre descoperirea Americii, Arată că, în tinerețe, ca și la maturitate, Columb a fost un aventurier, un om care n-avea altă patrie decât țara în care avea interes să trăiască. O părere asemănătoare are și Blasco Ibáñez, autor al unui interesant studiu, Le Myster de Colomb, inclus ca postfață la versiunea franceză a unei povestiri romanțate despre prima călătorie a amiralului, La merveilleuse Aventure de Christophe Colomb. Tradusă din spaniolă de René Lafon Blasco Ibáñez mărturisește că vreme de 18 ani, între 1910 și 1928, care este și anul morții lui, a studiat personalitatea enigmatică a lui Columb, care, arată el, nu începe să existe pentru istorie într-un mod autentic decât în 1486, anul când își face apariția în Spania. Se cunosc foarte puține lucruri despre perioada cât a stat în Portugalia. Înainte de sosirea în Portugalia, nu se știe nimic despre el, în afară de ceea ce a voit el să spună, sau de ceea ce a lăsat să-i scape, poate fără să vrea, în scrisori sau în conversații. Iar totul este atât de contradictoriu și de confuz, încât veracitatea lui Columb pare suspectă chiar și celor care l-admiră ca pe un supraom. Încheia citatul. Studiind diferite documente relatări ale cronicarilor din epoca respectivă, precum și scrierea ale autorilor modern, Blasco Ibaniez ajunge, între altele, la concluzia că originea genoveza lui Columb este mai mult ca îndoielnică, deși cei mai mulți autori cred că era italian, deoarece o spune în testamentul pe care l-a întocmit către sfârșitul vieții. În primii ani petrecuți în Spania nu se spune despre el nici că ar fi italian, ci doar că e străin. Fiul natural al lui Columb, Don Fernando, care l-a însoțit în ultima călătorie, a patra și care a avut în posesia sa documentele familiei, a scris o biografie a tatălui său, în care a folosit și datele puse la dispoziție de unchiul său, cosmograful și cartograful Bartolomeo Colon. Dar nici Fernando nu arată limpede locul și data nașterii lui Columb și, astfel, a adâncit și mai mult misterul. Un alt autor... Prelatul Bartolomeo Las Casas din Sevilla, care a avut la dispoziție toate documentele privitoare la columb, este și el reticent în legătură cu originea amiralului. Împotriva originii italiene și implicit pentru cea spaniolă, pledează faptul că însuși columb n-a semnat niciodată Cristoforo Colombo, ci totdeauna Cristobal Colon. Mai mult, chiar și cei din familia lui își ortografiau numele în versiunea spaniolă. Fratele său, Don A. Bartolomeo, locțiitor al lui Columb în Haiti, unde a și murit în 1514 și întemeitor al orașului San Domingo, prima așezare spaniolă în lumea nouă. Celălalt frate, Diego, în italian ar fi trebuit să-și spună Giacomo, care l-a însoțit pe amiral în călătoriile sale și după 1500 a fost nobilit devenind guvernator și președinte al Consiliului Castiliei. În sfârșit, cei doi fii ai lui Columb, Diego și Fernando, primul născut din căsătoria cu portugheza Filipa Moniz sau Felipa Muniz de Pelestrelo iar al doilea, dintr-o legătură întâmplătoare cu spaniola de origine bască, Beatriz Arana, slujnică la un han din Cordova. Dar nu e numai asta. Columb vorbea mai multe limbi, dintre care spaniola o cunoștea cel mai bine. Blasco Baniez, spunea, o scria admirabil cu o prospețime de poet. Și de altfel toate documentele scrise de mâna lui, inclusiv jurnalele de bord, sunt redactate în această limbă. Mai mult, s-a păstrat chiar o scrisoare a sa către ambasadorul Genovei, căruia îi scrie tot în spaniolă. În italiană ne-a rămas de la el un singur document redactat foarte concis și cu greșeli gramaticale, precum și cu expresii șocante inadmisibile la un om care, dacă era într-adevăr genovez, trebuia să fi învățat italiana din copilărie. Căci, adaugă Blasco Ibáñez prima limbă pe care o înveți când ești copil, nu se uită niciodată. Toate aceste argumente nu i-au împiedicat pe genovezi, așa cum am văzut, să-l socotească pe columb ca pe unul de-al lor, iar cel mai descitat biograf al său, italianul Cadeo, autorul unei ample lucrări în două volume, nu pune nicio clipă la îndoială originea sa genoveză. Postăvarul și cârciumarul Domenico Colombo Căsătorit cu Suzana Rosa, a avut trei fii, Cristoforo, Bartolomeo și Diego. Primul dintre ei, Cristoforo, născut la Genova la 29 octombrie 1451, după ce a lucrat ca negustor de vinuri și de lână pe lângă tatăl său, a îmbrățișat meseria de marinar. Actele de notariat pe care le prezintă Cadeo ca și alți biografii ai amiralului sunt fără îndoială autentice, dar este oare vorba de aceeași familie? Numele Colombo nu este chiar atât de rar în Italia și mai ales în Liguria, provincia cărei capitală e Genova. Dacă în tinerețe a învățat meseria de postăvar, a făcut parte de altfel și din breaz la genoveza postăvarilor, când a avut vreme să-și însușească ample cunoștințe de navigator și cartograf? Când a avut timpul să învețe limba latină? Dacă așa cum arată el însuși într-o scrisoare către suveranii Spaniei și a început cariera de marinar înainte de a împlini 14 ani, când a mai avut timp să facă negustorie și să devină membru al Bresley postăvarilor? Dar cu aceasta nu epuizăm seria de contradicții din documente. În jurnalul primei sale călătorii el arată, citat, Umblu pe mare de 23 de ani și n-am părăsit-o niciodată pentru o perioadă care să merite a fi pomenită. Am văzut tot răsăritul și tot apusul. Iar Las Casas, în rezumatul căruia ni s-a păstrat jurnalul, originalul s-a pierdut, și care l-a cunoscut personal pe amiral, adaugă. A mers spre miază noapte, adică spre Anglia, și spre miază zi, în Guinea. Când? Suntem îndreptățiți a ne întreba. Căci dacă în 1492 călătorea de 23 de ani, înseamnă că a început să navigheze în 1469, când, potrivit documentelor genoveze, încă nu își părăsise presupusul oraș natal unde se îndelătnicea cu negustoria. Nu vom lua aici în considerație o scrisoare a sa din 1501, în care declară că se îndelătnicește cu navigația de 40 de ani, afirmație cu totul neverosimilă și care probabil că trebuie puse pe seama unei greșeli strecurate în documentul respectiv. Toate acestea ne duc la ipoteza că acel negustor Cristoforo Colombo din Genova nu este identic cu navigatorul Cristobal Colon, de altfel este greu de crezut că unui negustor de vinuri și de lână, un armator experimentat ca René d'Anjou, i-ar fi încredințat comanda unei nave, cum au făcut și niște pirați, numai puțin experimentați cu frații Coulon, de remarcat analogia Coulon-Colon, ca să nu mai vorbim de întreprinderile comerciale din Genova și din alte locuri care l au trimis în insula Chios, din Marea Egee, în Anglia, pe coasta aurului din Guinea, la Madera și în alte călătorii. În concluzie, nu cunoaștem nici data nașterii lui Columb, nici locul nașterii, nici naționalitatea, iar până la apariția sa în Spania, 1485, nu știm decât foarte puțin despre activitatea sa de navigator. Nici măcar versiunea tradițională, potrivit căreia el s-ar fi adresat în jurul anului 1474, astronomului și geografului Florentin Paolo Toscanelli, cerându-i sfatul în legătură cu cel mai scurt drum spre Indii, nu este atestată de vreun document a cărui autenticitate să fie în afară de orice îndoială. Învățatul Florentin nu i-a scris lui Columb personal, ci i-ar fi trimis copia unei scrisori către un călugăr portughez, care i se adresase mai înainte din însărcinarea regelui Alfonso al Cincelea zis africanul, sub a cărui domnie 1438-1481, navigatorii portughezi au explorat coasta Guinei. Nu cunoaștem așadar locul nașterii lui Columb, dar ceea ce este de-a dreptul uluitor, nu cunoaștem cu certitudine nici locul unde este înmormântat. Cei drept în ce privește locul natal se află în competiție vreo 20 de orașe. Mormântul său nu este revendicat decât de două, Sevilia și Santo Domingo. Dar să vedem cum s-au desfășurat evenimentele. După cum se știe, Columb s-a întors din ultima sa călătorie, a patra, 1502-1504, dezamăgit și bolnav. Era dezamăgit fiindcă nu reușise să efectueze o călătorie în jurul lumii și nici măcar să descopere drumul spre apus, așa cum își propusese, deși se aflase, fără să știe, destul de aproape, pe coasta Americii Centrale. Pe de altă parte, odată cu moartea Izabelei, noiembrie 1504, își pierduse orice speranță în restabilirea drepturilor sale. Mai mult, în februarie 1505, bunurile sale din Espaniola au fost vândute la mezat, iar câteva luni mai târziu, creditorii au reușit să pună sechestru pe toată averea lui. Bolnav și sărac, uitat de contemporanii săi, a murit la 21 mai 1506 la Valia Dolid, în provincia Leon, departe de Mare. Câțiva ani mai târziu, la cererea unor prieteni, rămășițele sale pământește au fost transportate în insula care atunci se numea Espaniola sau Hispaniola, iar astăzi cuprinde Republicile Haiti și Dominicană și înmormântate în catedrala din orașul Santo Domingo. În 1795, Spania a cedat Franței prin tratatul de la Basel, partea răsăriteană a insulei Haiti, prin urmare Republica Dominicană de astăzi. Înainte ca prevederile tratatului să intre în vigoare, autoritățile spaniole au deshumat rămășițele pământești ale Amiralului și după îndelungi discuții cu reprezentanții Franței Republicane care se opuneau, au reușit să le transporte în Cuba, pe atunci colonie spaniolă. Renhumarea a avut loc cu mare pompă în catedrala din Havana. Naveau să treacă decât ceva mai mult de 100 de ani și racla cu rămășițele amiralului va porni iar la drum. Fiindcă în februarie 1898 cuirasatul Maine, din flota militară a Statelor Unite ale Americii, a sărit în aer în rada portului Havana. Americanii îi acuzară pe spaniol de acest act de sabotaj. De aici războiul hispano-american încheiat cu tratatul de pace de la Paris conform căruia Spania ceda Statelor Unite ale Americii insulele Porto Rico și Cuba. Așa cum procedeaseră și cu un veac în urmă, înainte de a preda insula care va rămâne sub administrație militară americană până în 1902, autoritățile spaniole deshumară din nou rămășițele pământești ale lui Columb și le transportară în 1899 în Spania la Sevilia. Aici, pe malurile Guadacui Virului, în impunătoarea catedrală gotică din secolul al XV-lea, amiralul părea că și-a găsit în sfârșit locul de veci, după ce trecuse și după moarte Atlanticul în ambele sensuri. N-a fost să fie așa, căci i a fost tulburată, dacă putem spune astfel, de scandalul declanșat de doi întreprinzători prelați, episcopul Cochia din Santo Domingo și canonicul Bellini, ambii de origine italiană judecând după numele lor. În 1877, așadar la aproape 8 decenii după ce rămășițele amiralului fusese răscoase din mormântul aflat în catedrala din Santo Domingo, acești slujitori ai bisericii au găsit un al doilea cadavru al lui Columb. Prin aluzii mai mult sau mai puțin transparente, cei doi prelați au dat a înțelege că funcționarii spanioli care, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Fuseseră însărcinați să transporte rămășițele lui Colum de la Santo Domingo la Havana, se înșelaseră, că în loc să deshumeze cadavrul amiralului, deshumaseră pe cel al fiului sau pe al nepotului său. Eroarea provenea din aceea că la baza acelui așaltar se aflau zidite trei morminte, conținând în afară de trupul lui Cristofor Columb și pe cel al fiului său Diego, mort în 1526, pe care tatăl său îl numise Amiral al Indiilor, aproximativ echivalent cu vicerege, precum și al fiului lui Diego și nepot al amiralului, pe nume Luis, mort în 1572, care obținuse titlurile de marchiz de colon și duce de Veragua, iar ca domeniu orașul La Vega de Jamaica. Cu nepotul acestui Luis, pe nume Diego, Familia se va stinge pe linie bărbătească în 1576. La început, descoperirea prelaților din Santo Domingo n-a stârnit cine știe ce vâlvă, dar câțiva ani mai târziu ei au adus în sprijinul afirmațiilor lor o nouă descoperire. Pe unul dintre sicriele rămase în catedrala din Santo Domingo se afla o inscripție în care cel înhumat aici era numit Descoperitor al Americii. În acest sicriu pe care l-au crezut a fia lui Columb, au descoperit și un glonte de archebuză, proiectilul care l-ar fi rănit pe amiral. Oricât ar părea de curios, dar tocmai aceste două argumente suplimentare au pus sub semnul îndoielii afirmațiile lor, care începuseră să capete crezare în anumite cercuri, căci după ce primul val de senzații a trecut, descoperirea era într-adevăr senzațională, Cercetători avizați începură să-și pună întrebări. Mai întâi, ce căuta denumirea America în acea inscripție? Denumire care a apărut mai târziu, cum arăta mai sus, și s-a generalizat și mai târziu. De fapt, numele America va fi definitiv adoptat în denumirea unui stat abia după 1776, când cele 13 colonii engleze din lumea nouă se vor declara independente sub numele de Statele Unite ale Americii. În al doilea rând, ce căuta acel proiectil de archebuză în sicriul presupus al amiralului, știut că acesta nu fusese rănit? Nu se vorbește niciunul dintre documentele rămase de la el de vreo rană provocată de o armă de foc. În această privință, Blasco Ibanez emite o ipoteză interesantă. Cei doi autori ai descoperirii nu cunoșteau bine spaniola veche și au interpretat greșit textul aflat într-un document rămas de la amiral care, descriind de suferințele îndurate în cursul unei furtuni pe mare, notează Rana mi s-a deschis, referindu-se însă la o suferință de ordin moral, așadar o rană fără nicio legătură cu vreun proiectil de archebuză. În ciuda acestor inadvertențe, Turiștilor care vizitează catedrala din Santo Domingo, li se arată astăzi mormântul lui Christopher Columb. Poate deoarece, cum ne spune tot Blasco Ibaniez, este un lucru foarte firesc și foarte omenesc ca Republica Dominicană să continue a considera ca autentic mormântul care este la Santo Domingo, și ca mulți oameni născuți în lumea nouă să încline să creadă din patriotism că al doilea cadavru al lui Columb, cel din 1877, este cel autentic, deoarece este singurul care a rămas în America. Astăzi știm că primii europeni care au ajuns în lumea nouă n-au fost spanioli, respectiv Columb cu mica lui flotilă. Cu cinci veacuri mai înainte, normanzii, Vikingii, au străbătut mările cețoase de la miază noapte, acostând în Groenlanda, apoi pe coasta Americii de Nord. Se pune întrebarea dacă amiralul a avut prilejul să ia cunoștință în vreun fel de această spectaculoasă performanță a dibacilor navigatori nordici. Ideea că dincolo de Atlantic se aflau ținuturi locuite, poate India, era foarte veche. Naturalistul roman Pliniu relata cu 15 veacuri înainte de Columb despre oameni ciudați care ar fi naufragiat pe coastele Galiei. Franței de astăzi. De asemenea, valurile oceanului aruncau la mal tot felul de produse, de pildă lemne din esențe necunoscute în lumea veche. Începând cu secolul al XV-lea, asemenea știri devin mai frecvente. Pe una dintre insulele Azore, de pildă, naufragiase o ambarcație cu oameni dintr-un neam necunoscut, care n-au putut fi însă interogați deoarece muriseră de sete și epuizare. La acestea se adăugau diferite legende cu largă circulație în perioada medievală, cum sunt cele despre insula Sfântul Brandan, descoperită de un călugăr irlandez, sau despre Antilia, insule pe care șapte înalți prelați spanioli, fugind de persecuțiile maurilor, au întemeiat șapte cetăți înfloritoare. Astăzi este general admis că, înainte de Columb și după Normanzi, Atlanticul a fost trecut și de alți navigatori europeni. În această privință este cât se poate de interesant un pasaj din relatarea episcopului Las Casas, care reproduce afirmațiile unuia dintre locuitorii antilelor, anume că, înainte de mica flotila lui Columb, în insulă ar fi sosit și alți oameni bărboși. Să fie oare vorba de nava fraților Vivaldi care, în jurul anului 1300, a pornit spre apus în căutarea indiilor și nu s-a mai întors din pricin pe care probabil că nu le vom afla niciodată? Sau poate de cea a fraților Zeno, negustori și navigatori venețieni, cărora nu numai relatările compatriotului lor Marco Polo despre minunatele comori din Indii le-a înflăcărat imaginația, ci și o scrisoare în care este vorba de niște pescari care au naufragiat pe o insulă aflată de parte spre apus. La această meritoasă competiție peste Atlantic mai participă bretonul Madoc, francezul Jean Cousin, care ar fi ajuns până la gurile Amazonului și o flotilă danezo-portugheză ajunsă în regiunea golfului Hudson. Iar Alonso Sanchez din Biscaya, ar fi naufragiat cu nava lui chiar în Haiti, în 1478, 14 ani înainte de sosirea lui Columb în această insulă, de unde a reușit să se întoarcă împreună cu un jurnal de bord și o hartă care par să-i confirme spusele. Despre toate aceste călătorii și despre altele mai puțin veridice asupra cărora nu ne mai oprim, nu există dovezi peremptorii că ar corespunde realității. Dar, ca realizări, ele sunt nu numai posibile, ci chiar probabile și, așa cum arătam, majoritatea cercetătorilor de astăzi le admit ca fapte istorice. Firește că niciuna dintre ele n-a avut consecințele hotărâtoare pe care le-a avut cea a lui Columb din 1492, care a deschis definitiv calea spre explorarea și colonizarea lumii noi. Și, pentru a reveni la întrebarea noastră, oare Columb a cunoscut aceste relatări? Și mai ales a cunoscut călătoria căpetenii normande Leif Erikson din jurul anului 1000, călătorie care multă vreme a fost socotită ca o relatare fabuloasă din saga nordică, dar care începând cu anul 1965, când în biblioteca universității ea s-a descoperit o hartă a Vinlandului, de care ne vom ocupa mai departe, a convins până și pe cei mai sceptici. Unii cercetători sunt de părere că răspunsul la aceste întrebări poate fi găsit în evoluția tehnicii cartografice medievale, care ne duce la unele concluzii cât se poate de interesante. Cartografia este strâns legată de istoria descoperirilor geografice pe uscat și pe apă, pe de altă parte de diferite tehnici ce țin de matematică, de astronomie, fizică. De asemenea, evoluția ei este influențată într-o măsură destul de mare de evoluția concepțiilor filozofice despre univers. În sfârșit, cum arată Pernet Gons într-un interesant studiu, hărțile geografice sunt ele exacte. Apărut în 1960 la Paris, hărțile erau încă din cele mai vechi timpuri legate de problemele militare. Și sunt nenumărate cazurile de război sau de piraterie, când nu se urmărea decât să se fure din tabăra adversă hărțile ce indicau amplasarea arsenalelor și a locurilor fortificate, a cursurilor de apă navigabile și a căilor de invazie sau chiar a bogățiilor de tot felul. Încheiat citatul